Розділ шостий, у якому Рейниван спершу дістає прочухана, а тоді вирушає у дорогу до Счеліна, в товаристві чотирьох людей та одного собаки. Дорожню нудьгу скрашує диспут про єресі, котрі нібито розповзається як кукіль. У злісцям бору між зеленими споришами, весело котячи воду, на якій виблискували сонячні лалітки, звивно біг потічок, шукаючи для себе дороги уздовж ряду верб. Там, де починалася просіка, а дорога вступала в ліс, береги Струмка з'єднував місток із товстих колод. Колод чорних, земщілих і древніх настільки, що здавалося, ніби їх тут покладено ще за часів Генриха Побожного. Князь Вроцлавський – Краківський, а в 1238 році – Великопольський. На містку стояв віс, у який була впряжена гнідою худувата шкапа. Віз сильно перехилився і було видно чому. «Колесо!» – констатував факт Рейнеман, підходячи. «Маєте клопіт, правда?» «Гірше, ніж ви думаєте!» – відповіла, розмазуючи по спітнілому чоліт дьоготь молоде, родоволосе і гарна, хоч і трохи повна жінка. «Війська в нас зламалася!» «Хм, ну то без коваля не зрушите!» «Фай-вай!» – схопився за лисячу шепку другий із подорожніх, бородатий єврей у скромній, проте доглянутій та аж ніяк не вбогій одижині. «Господи, Ісака, біда, нещастя, що ж нам робити?» «Ви їхали на стрелін?» – здогадався Рейниван, бачачи, у який бік показував дишель. «Ви вгадали, молодий пане! Я допоможу вам, а ви за те підвезете мене. Мені бачите теж у той бік, і я також маю клопіт. Легко ж Єврей ворухнув бородою, а його очі хитро зблиснули. Що ви шлях, тич молодий пане, і що не з простих це видно? А де ж ваш кінь? Хоч ви й не Ленселотто, що возом, думаєте подорожувати? Проте нехай. Очі маєте добрі. Я Хірамбен Елізер, рабин Бжеського Кагалу, дорогою до Счеліна, А я весело перебила й гордоволоса жінка, наслідуючи спосіб висловлювання єврея. Дорота Фабер, на шляху в широкий світ, а ви молодий пане? Мене звати... Після недовго вагання вирішив сказати Рейневан. «Рейн Марбеляв, послухайте, зробімо так. Якось мусимо стягнути візи з містка. Тоді випряжимо кобилу. Я на ній охляп скочу з цією вісю в передмісті олеви до коваля. Якщо треба буде, то й коваля сюди привезу. А ну, за роботу!» Та виявилося, що все не так просто. Від Дороти Фабер користі було мало. Від старого раба не жодної. Коча ходюще шкапа. Завзято гамселили копитами під гнилі колоди та впиралися в хомут, віз посунувся не більше, як насажень. Рейневан сам один підняти його не зміг би, тож урешті-решт вони повсідалися біля зламаної осі і, важко дихаючи, почали розглядати міннох і пічкурів, від яких аж ворушилося піщанисти дно ріки. «Ви казали, – запитав Рейневан Рудоволосу, – що ви на шляху в широкий світ, і куди ж провадить ваш шлях? «За шматком хліба!» Невимушено відповіла та, витираючи ні стильною стороною долоні. «Поки що, раз уже пан Єврей милостиво взяв мене на воза, їду з ним до Стшеліна, а потім, хто зна, хоч би й до самого Вроцлава. Я завжди знайду роботу за своєю професією, але все-таки хотілося б якнайліпшої». «За вашою професією?» Дорина вона почало доходити. «Це... це значить, що... ось-ось... Я, як це ви кажете, ця, ну, блудниця, донедавна була в Бжеському борделі під короною. Розумію. Серйозно кивнув головою Рейневан. І ви їхали разом, Ребе, ти взяв на віз куртизанку? А чого б то я мав не взяти? Широко розплющив очі реба Хіра. Взяв. Аж прошу, пана, я би почувався жахливим хендже, якби того не зробив. Замчилі колоди задвихтіли від кроків. «Маєте клопіт?» – запитав один із трьох чоловіків, що війшли на міст. «Може допомогти?» «Добре було б», – визнав Рейнемон, хоча неприємні пики добровільних помічників та їхні бігаючі очі йому дуже, ну просто дуже не сподобалися. Як виявилося, недарма. Одразу ж після того, як кілька пар міцних рук зіштовхнули візи з колот, і він опинився на лужку за містком, найвищий із трьох типів, зарослий бородою по самі очі, Заявив, розмахуючи дрючком. «Ну, роботу зроблена, тепер треба платити. Випрягай порхати коня, скидай шубу, джинай калитку, пане поничуй, знімай куртку і вилазь із чобід. А ти, красулько, вилазь із цього ще на тобі, інакше тобі доведеться платити, а ну, до голої дупи!» Кемрати зареготали, вишкіряючи свої попсуті зуби. Рейневон нахилився і підняв кілок, яким підважував віз. Дивильно. Тицнув його у бік дрічком бородати. «Який панич бойовий! Що його життя не навчило, що як каже чоботи віддати, то траві віддати. Тому що Бусяка ходити можна, а от на поламаних куксах ніяк. Гей, ну лупіть його!» Супчики спритно відскочили від свистячого кола, яким оточив себе Рейневан. Один напав іззаду і вправним копняком під коліно повалив хлопця на землю але ж і сам завив та заточився, прикриваючи очі від пазурів Дороти Фабер, яка сіла йому на карк. Рейнован дістав дрючком по плечах, скулився під копняками й ударами киків, побачив, як один з типів ударом кулака звалив єврей, який спробував було втрутитися, а потім побачив чорта. Розбійники почали кричати «Страшно! Те, що напосілося на розбійників, було, звісно, ніяким не чортом». Був то величезний смоляно-чорний пес у нашиннику, наїжаченому голками. Пес метався поміж розбійниками, немов чорна блискавка, а нападав не як песа, а як вовк. Рвав іклами і відпускав, щоби взятися за іншого, щоби кусати за литки, за стегна, за задницю іще дещо. коли вдавалося за руки і за лице. Вереск розбійників став навдивовижу пронизливим, аж волосся ставало сторч. Пролунав голосний з переливами свист, чорний собацюрад ж миті відскочив від розбійників, сів і завмер з насто вухами. Ніби статуя з антрациту. На міст виїхав вершник, убраний у короткий сірий плащ, стягнутий срібною пряжкою, облягаючий вам і шаперон із довгим хвостом, який спадав на плече. «Із тільки сонце опиниться понад вершечком, а он тієї ялини?» Голосно промовив вершник, випроставши в сідлі верного огиря свою аж ніяк немогутню фігуру. «Я пущу вельзевула вашим слідом, мерзотники. Ось скільки у вас часу, негідники. Ось скільки вельзевул бігає швидко, раджу вам не баритися. І ще чого вам не раджу, то це зупинятися, як уже побіжете». Негідникам не треба було казати двічі. Вони побігли до лісу, кульгаючи, зойкаючи і боязко озираючись. Вельзевул вже, ніби знаючи, чим їх страшніше налякати, дивився не на них, а на сонце і верхівку Ялини. Вершник вйокнув до жеребця, під'їхав ближче, з висоти сідла подивився на єврея, Дороту Фабер і Рейнована, що якраз підводився із землі, обмацуючи ребра і витираючи кров з носа. При цьому юнак помітив, що особливо уважно вершник придивлявся до Рейнована. «Оно!» сказав той нарешті класичну ситуацію, як у касті. Болото, міст, колесо і великі клопоти, а ще й порятунок, як на замовлення. Чи ви бува, не прикликали когось на допомогу? Не боїтеся, що я накажу вам підписати цирографи? «Ні», – відповів Ревин, – «не та казка». Вишник пирснув тамованим сміхом. «Я Урбан Горн», – повідомив він, усе ще дивлячись просто наринувана. «То кому ж це ми з моїм вельзевулом так вчасно допомогли?» «Ребе Хірам, бен Ел'язер із Бжега. Дорота Фабер. Ван із Воза». Рейневан попри все якось не мав довіри до рятівника. Урбан Горн знову пирснув, знизав плечима. «Гадаю, шлях ваш лежить у біг з Челіна. Я обігнав на тракті подорожню, який іде у той самий бік». «Якщо дозволите дати пораду, то вам краще було би попросити його підвести вас, ніж стерчати тут до ночі над зламаним колесом. Так буде краще і безпечніше». Реба-хірам оглянув свій екіпаж тужливим поглядом, але киванням бороди визнав за чужаком рацію. А тепер? Чужак глянув понад ліс на верхівку Ялини. «Бувайте, мене кличе обов'язок!» Я думав, наважився Рейнован, що ви їх просто лякали. Вершник подивився йому в очі, і погляд його був холодний. Просто такий крижаний. «Лякав!» – зізнався він. «Але я, Ланселот, ти ніколи не лякаю на вітер!» Подорожанином, про якого казав Урбан Горн, був Ксьонс. Він їхав на чималому возі, товстенький, з глибоко виголеною тонзурою, одягнений у плащ, облямований тхорячим хутром. Сон зупинив коня, не злазячи з козел, вислухав розповідь, подивився на віз зі зламаною віссю, уважно роздивився кожного з трьох прохачів і нарешті втямив, про що ці прохачі уклінно просять. Себто як це? поцікавився він нарешті з великою недовірою. До счеля? На моєму возі. Прохачі стали у ще більш прохальні пози. Я, Філіп, ґранцішик із Олави. Плебан церкви розради Божої Матері добрий християнин і католицький священик маю взяти на віз жита, повію і волоцюгу. Рейневан, Дорота Фабер і Реба Хірам Бенелізер перезирнулися. При цьому міни в них були неймовірно сконфужені. Сідайте. Врешті сухо сказав ксьонд. Тому що я би почувався жахливим ханже, якби вас не взяв. Не минулої години, як перед буленим мереном, що тягнув віз священника, виріс вельзевул, шерсть якої сніла від роси, а трохи пізніше на тракті з'явився Урбан Горн на своєму вороному. Поїду з вами до Счеліна, запросто кинув він. Звичайно, якщо ви не заперечуєте. Ніхто не заперечував. Доли розбійників ніхто не поцікавився, а в мудрих очах вельзевула не прочитувалося нічого. Або ж прочитувалося усе. І так вони собі й простували по Щелінському тракту, долиною ріки Олави, то серед густих лісів, то серед вересових полів і широких лугів, попереду як вістовий біг Вельзевул. Собака патрулював дорогу, часом зникаючи в лісі, нишпорив по заростях та в травах. При цьому він не ганявся з гавкотом за зайцями або наполоханими сойками. Це було нижче гідності чорного собацюри. Урбанові Вігорну таємничому незнайомцеві з холодними очима, що їхав поруч із возом на своєму вороному жеребцеві, не втраплялося нагоди посварити або підкликати собаку. Священниковим возом, який було запряжено буленого коня, правила Дорота Фабри. Родоволоса бжеська блудниця випросила це для себе у ксьонза, явно вважаючи, що це може бути платою за проїзд. А візником вона виявилася причудовим, даючи собі раду з возом і з великою вправністю. Завдяки цьому Ксьонс Філіп Гренцішек, який сидів поруч із нею на козлах, міг без страху за екіпаж подрімувати або дискутувати. На возі, на мішках з вівсом також дрімали або розмовляли залежно від обставин Рейневан і Рабен Хірамбен Еліазер. За возом прив'язана до драбини дріботіла ходюща євреєва кобила. Так вони собі їхали, дрімали, дискутували, зупинялися, дискутували, дрімали. Потім трохи попоїли. Випили баклажечку горілки, яку витяг був із сепета Ксьонс Гранцішек. Випили й другу, яку витягнув з-під шуби Ребахірам. Незабаром одразу за бже з межем виявилося, що і Ксьонс, і Рабин їхали до Счеліна з майже однією тією ж метою. На прийом до каноніка Вроцлавського капіталу який відвідав місто і прихід. Але якщо Ксьонс Гранцішек їхав, як він сам зізнався, на виклик, щоби не сказати «накилим», то Рабин усього лише сподівався отримати аудієнцю. Ксьонс був переконаний, що шансів у Рабина небагато. Велебний канонік має там силу силенно роботи, цілу купу справ і судів, безліч прийомів. Важкі бо настали для нас часи. Ох, важкі. А ніби часи коли небудь були легкими, натягнула віжки до рота Я говорю про часи, важкі для церкви, уточнив Ксьон з гранцішек. І для істиної віри. Шириться бо, шириться кукіль Єрсі. Зустрінеш когось, він тебе привітає в ім'я Господня, а ти не знаєш, чи він, бува, не єретик. Ви щось казали, ребе. Ви злюби ближнього свого, пробурмотів хірам Бенелієзир, невідомо чи на не крізь сон. Пророк Ілья може з'явитися в будь-якій постасі. Е, зневажливо махнув рукою Ксіонс Філіп. Жидічка філософія. А я кажу вам уважність і праця, уважність праця і молитва. Бо одріжить і хитайте Петрова твердиня, розповзається, ширить чи довкола кукіль Єресі. Оце ось. Урбан Гурн притримав коня, щоб їхати поруч з возом. Ви вже говорили, падери. Бо такою є правда. Ксензе Харенцішек, видно, зовсім залишила сонливість. Скільки і не повторюй, така правда. Шириться єретицтво, множиться віровідступництво. Як гриби після дощу виростають лже-пророки, готові своїми брехливими повчаннями спотворювати божий завіт. «Істинно, істинно, пророком був апостол Павло, коли писав до Тимофія, настане, бо час, коли здорової науки не будуть триматися. Але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха влещували. Вони слух свій від правди відвернуть та до байок нахиляться». І запевнятимуть, змилося Христе Боже, що в ім'я істини чинять те, що чинять. «Усе на цьому світі, – зауважив знічев'є Урбан Горн, – діється під гаслом боротьби за істину. І хоча зазвичай йдеться про дуже різні істини, тільки одна з нього виграє – істинна істина». Еретично воно прозвучало, – наморщив чолок Сьонс. – Те, що ви оповіли і дозвольте вам сказати, у сенсі істини, більше по дорозі з тим, що магістр Йоган Нідер у своєму формікаріусі написав. А порівняв він єретиків з тими мурахами, які в Індії живуть, та які з піску золоті піщинки працьовито визбирують і до мурашника зносять, хоча жодного пожитку з того металу не мають, бо і не з'їдять його, і нічого з того не рвуть. Так само пише у формікаріусі магістр Нідер – і єритики, котрі у священному писанні куперсають і зерна істини, в ньому шукають, хоча й самі не знають, що їм з цією істиною робити. Дуже гарно це сказано. Зітхнула Дорота Фабер, підганяючи Марина. Про тих мурах. Тобто, ох, справді, коли я когось такого мудро слухаю, то мені аж під ложечкою сати починає. Ксіонс не звернув уваги ні на неї, ні на її ложечку. Катари, право він далі, чи, інакше кажучи, альбігойці, що руку, котра прагнула їх у лону церкви повернути, як кововки кусали. Вальденці і лоларди, які насмілювалися зневажати церкву святого отця, а літургію собачим гавкотом називати. Мерзенні відступники, богомили та їм подібні павликіяни. Олексіяни, патріпасіяни, що наважуються заперечувати святу трійцю. Брати ломбарські – ці ганчирники-розбійники, яких на совісті не один священник. Їм подібні дульчиністи, прихильники Фра -Дульчіно. І там різні інші відступники – преселіяни, петробрузіани, гарнольдисти, спироністи, пасагіяни, миселіяни, апостольські брати, пасторили патарини і «Поплікани і торлопіяни, що заперечують дівінтатем Христа і відкидають таєнства, а поклоняються дияволу?» Божественність. Латина. Люциферіяни, назва яких явно свідчить, кому вони по-блюзнірськи поклоняються. Ну і певно, що гусити, вороги віри, церкви і папи. «І що було смішніше?» – вставив з усмішкою Урбан Горн. Усі названі вами єритики саме краще вважають істинно правими, а інших вважають за ворогів віри. Що ж до папи, то визнайте все ж таки отче, що часом важко буває з багатьох вибрати єдину істину. А ще до церкви, всі в один голос кричать про необхідність реформи, in capite in membris. Все це не змушує замислитися, велебний отче. Я не дуже розумію ваші слова зізнався Філіп Гренцішек. Але якщо вам йшлося про те, що в лоні самої церкви зростає єресь, то ви праві. Дуже близькі до гріха єресі ті, які у вірі блукають, у писі своїй з побожністю переборщують. Корупціо оптімі пресіма. Падіння найкращого є найгіршим падінням Латина. Інакше, кажучи, найстрашнішим є падіння найдоброчесніших, їх деморалізація. От хоча б казус усім відомих бичувальників або флагеліантів. Ще в 1349-му папа Клементій VI голосив їх єретиками, прокляв і звелів карати. Та чи це допомогло? Нітроки не допомогло», – заявив Горн. «Вони й далі вешталися по всій Німеччині. Людям на потіху, бо дівок серед них була незліченна кількість». А ті займалися самобичуванням до пояса голі, з цицьками наверха, часом із дуже навіть гарними цицьками. Я знаю, що кажу, бо бачив їхні походи в Бамбергу, у Гослері і у Фюрстенвальді. Ох, як підскакували в них ці циценькі, ох, і підскакували. Останній собор знову їх засудив, але це теж нічого не дасть. Прийде яка-небудь моровиця чи інше лихо. І знову почнуться процесії бочувальників. Їм це, мабуть, просто-непросто подобається. Один учений магістр в Празі включився у диспут трохи розморений Рейнумен. Доводив, що це хвороба, що деякі жінки саме в тому знаходять блаженство, що голими хльостають себе в усіх на очах, тому-то серед флеглянтів було та є стільки жінок. Я не радив би посилатися на празьких магістрів у нинішні часи. В'їдливо зауважив ксьонс Філіп. Але щось у цьому таки є. Брати проповідники доводять, що багато зла йде від тілесної хтивості, а вона в жінках непогамовна. Жінкам, несподівано озвалася до рота Фабер, ліпше дайте спокій, бо й самі ви не без гріха. У райському саду, покосився на неї Гранцішек. Змій не на Адама, а на Єву полчився і напевне знав, що робить. Так само й домініканці, напевне, знають, що кажуть. Але мені йшлося не про те, щоб жінок обмовляти, а тільки про те, що чимало з нинішніх яресій за дивним збігом якраз на хіць і на блуд спираються. Через якусь, мабуть, мавпічу підступність, мовляв, оскільки церква забороняє, то давайте чинити її наперекір. Церква наказує бути скромним, то ми виставимо голий зад. Закликає до стриманості і доброчесності то давайте злягатись, як коти в березні. Пікарди, адаміти в Чехії зовсім нагими ходять і трахаються всі з усіма, погрязнувши в гріху, ніби вони собаки, а не люди. Так само робили апостольські брати. Себто секта Сагергілія. Кельнські кондорм'янтис, тобто ті, що сплять разом, співживуть тілесно одне з одним, незважаючи на статі споріднення. Патерніанці, названі так за іменем їхнього Негідно апостола Патерна з плафагоні, таємство шлюбу не визнають, що не заважаєм віддаватися спільній розпусті, особливо такі, яка унеможливлює зачаття. Цікаво, задумливо промовив Урбангорн. Горн. Рейневан почервонів, а дорота пирснула, чим довела, що предмет розмови і зовсім не знайомий. Віз підстрибнув на вибоїні так, що Реба хірам прокинувся, а Ксьон з Геранцішик який саме готувався до чергової проповіді, прикусив собі язика. Дорота Фаберт на намерена, хльоснула вішками. Пресвітер зручніше влаштувався на козлах. «Були та є інші, – тягнув далі він, – які тим самим грішать, що й бичувальники, перебільшеною себто побожністю, від якої лише крок до збочені єресі, як от хоча б подібні до бичувальників, – Такі дисциплінаті, як батутті, як циркумпельйони, як б'янчі, септобілі, які гумільяти, як так звані ліонські брати, як Йахяміти. Ми знаємо це, бо воно і в нас на шльонську під носом. Я маю на увазі свидницьких і низьких бигардів. Рейневан, хоча й був дещо іншої думки про бегардів і бегінок, покивав головою. Урбан Горн не покивав. Бегарди спокійно сказав він, «яких звуть фреатрис де волонтерія у боги з власної волі, могли бути зразком для багатьох священників і чинців, мали вони й чималі заслуги перед громадою. Просить буде сказати, що саме бегінки у своїх шпиталях зупинили моровицю в 60-му році і дали поширитися епідемії. А це означає, що тисячі людей врятовано від смерті». Воістину баїнкам за це гарно відплатили. Звинуваченням у Єресі. «А вже ж», – погодився ксьонс. Було серед них багато людей, побожних і самовідданих, але були й відступники і грішники, багато багінарів та й тих їхніх хвалених госписів виявилися розсадниками гріха, святотатства Єресі та нещастивої розпусти, чимало зла поширилося від мандрівних бигардів. «Ваше право так вважати?» «Моє право?» Врежено вигукнув Гранцішек. «Та я простий ксьон з лави. Що я там можу вважати або не вважати? Бегардів засудив В'єнський собор і папа Клементій приблизно за сто років до мого народження. Вони ще на світі не було, коли в 1332 році інквізиція виявила серед бегінок і бегардів такі жахливі речі, як розкопування могил і глумління над трупами». Вони не було на світі і у 72-му, коли, згідно з новим папським едиктом, було відновлено інквізицію в Свидниці. Слідство довело єретичність багінок та їх зв'язок з ренегатським братством і сестринством вільного духа, з пікарською Турлупинською гідотою, внаслідок чого вдова князя Гніжка закрила свідницькі багінарії. А бегардів і багінок... і багінок переслідували і ловили по всьому Шльонську докінчив Урбан Горн. Але ти й тут, певно, радов миш руки, Олевські Плебани. Оце сталося до твого народження. Знай, що й до мого теж. Та це не заважає мені знати, як воно було насправді. Що більшість схоплених бегардів і боїнок замордували в катівнях, а тих, які вижили, спалили. При цьому чимала група переслідуваних, як воно зазвичай буває, врятувала свою шкуру до нісщини інших, пославши на тортури і смерть товаришів, друзів, навіть близьких родичів. Частина зрадників потім вбралася у домініканські ряси і продемонструвала воїстину неофіцький запал у боротьбі з Яресю. «Ви вважаєте?» – різко глянув на нього Ксюнс. «Що це недобре?» «Доносити?» «Із запалом боротися з Яресю вважаєте, що це недобре?» Горн різко повернувся в сідлі. Вираз його обличчя змінився. «Не випробовуй», – просичав він, – «не цими штучками, патере, не будь, курва, таким собі Бернаром є». Один з найвідоміших, найкривавіших інквізиторів середньовіччя, автор підручника для інквізиторів, діяв у Лангедоці, Франція. «Що тобі з того, що ти впіймаєш мене на каверзному запитанні? Подивися навколо. Ми не в домініканці, в джемерських борах. Якщо я відчую небезпеку, то просто дам тобі по голові і кину в яму від бурлому, а в скажу, що ти дорогою вмер від раптового перегрівання крові, припливу флюїдів і гуморів. Священих сполотнів. А наше спільне щастя, спокійно докінчив Горн, до цього не дійде, бо я не бегард, не єретик, і не сектант із братства вільного духа. Але інквізиторські штучки облиш, Олевський пробущу. Згода, а? Філіп гаранцішик не відповів, лише кілька разів кивнув головою. Коли вони зупинилися, щоб розпростати кістки, Рейневен не втримався. Відійшовши трохи вбік, він запитав Урбана Горна про причини урізкої реакції. Горн спочатку не хотів говорити, обмежився кількома прокльонами і бурчанням прохолерних доморослих інквізиторів. Але бачачи, що Рейневену від цього мало, Присів на повалений стовбур, підкликав собаку. «Ті всі їхні яриси сіл почав він тихо. «Вони цікавлять не більше, ніж минулорічний сніг. Тільки дурень, а я себе таким не вважаю, не помітив би, що це сигнум темпоріс. Знамення часу, Латина. І що настав час перейти до висновків. Що може є сенс щось змінити? Реформувати чи що? Я намагаюся зрозуміти» не може зрозуміти, що їх також заносить і розпирає від люті, коли вони чують, що Бога немає, що на десять заповідей можна і треба плювати, а поклонятися слід Люциферу. Я їх розумію, коли у відповідь на такі заяви вони вирищають проєресь. Але що ж виявляється, що їх бісить найдужче? Не і безбожництво, не заперечення таїнств, не ревізія догм або їх заперечення – не демонолатрія, поклоніння дияволу. До найлютішого шаву їх доводить заклики до євангельської бідності, до смиренності, до самовідданості, до служіння Богу і людям. Вони не самовитіють, коли від них вимагають відмовитися від влади і грошей. Тому з такою люттю вони накинулися на б'янки, на гумільянтів, на братство Герарда Грота. «На бігінок і бегардів, на гуса. Вся кревта. я вважаю, просто чудом, що вони не спалили поварело. Франциска бідняка. Але боюся, що дня десь палає вогнище, а на ньому якийсь анонімний, нікому невідомий і забутий Поварело. Рейневан покивав головою. «Тому», – докінчив Горн, – «це мене так нервує». Рейневан кивнув ще раз. Горбан Горн уважно дивився на нього. «Щось я надто розпотякався, а таке потякання може бути небезпечним. Вже не один сам собі, як кажуть, горло власним задовим язиком перерізав. Але тобі я довіряю, лансилоте, ти навіть не знаєш чому». «То знаю», – вимушено усміхнувся Рейневан. «Якщо ти запідрозвиш, що я доношу, то даси мені по голові, а в челі скажеш, що я помер від раптового припливу флюїдів і гумарів». Урбан Горн усміхнувся. Дуже по-вовчому. Горне, Слухай тебе, Ланселота. Легко помітити, що ти чоловік бувалий, досвідчений, а чи часом не знаєш, хто ж з владоможців має маєтності поблизу бжега? А з чого б то ця цікавість? Очі Урбана Горна звозилися. Така небезпечна в теперішні часи. З того, що й усе з цікавості. Ну, а звідки же ще? Горн ледь підняв в усмішці кутики губів, але з його очей аж ніяк не зник підозріливий блиск. «Що ж, задовольню твою цікавістю міру своїх скромних можливостей. Поблизу обжега, кажеш, Конрадсвальдау належить Хуговицам, а у Янковіцях сидять Бішов з гейми, Ермсдорф, Маєток Галлів. У Шинау ж, наскільки мені відомо, сидить під чашею Бертоль Деапольда». «А хтось із них має доньку?» «Молоду, світловолосу?» «Аж так далеко», – обрізав Горн. «Мої відомості не сягають, і сягати не звикли. Та й тобі цього не раджу, Ланселоте. Звичайно, цікавість панове лицарі ще стерпляться, але вони дуже не люблять, коли хтось занадто цікавиться їхніми доньками і дружинами. Розумію. От і добре».